67-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Simli alətlərin müşahiyyəti ilə oxunan məzmur Bir ilahi Lütf edib, ey Allah Bizə xeyir dua ver Üzün üstümüzə nur saçsın Qoy yeryüzündə sənin yolun Bütün millətlər arasında qurtuluşun tanınsın Ey Allah Sənə xalqlar şükür eləsin, Qoy sənə bütün xalqlar şükür eləsin, Qoy ümmətlər, Sevinclə səni məhd eləsin, Çünki xalqlara insafla hökm edirsən, Yeryüzündəki ümmətlərə yol göstərirsən, Ey Allah, sənə xalqlar şükür etsin, Qoy, sənə bütün xallar şükür etsin. Yerüzü bəhrəsini verib, Allah, bizim Allahımız bizə bərəkət verib. Allah bizə xeyr dua verib, Qoy, yeryüzünün qutaracağına dək, hər yerdə olanlar ondan qoxsun.